Sós Tibor, 13. rész, a Griff titka, 1919-1932. Első fejezet, az amerikai, 1919. októbere. A legfurcsább lány volt, akit Vilmos eddig élete során valaha is látott. Vagyis az utcán találkozik vele, nem is mondta volna meg róla, hogy lány. Magas nyakú, vastag, kötött sárga pulóvel rejtette formálódó nőiességét, és olyan nadrágot hordott, amilyet a gimnazista fiúk szoktak viselni. Még lenszőke haját is rövidre vágták, és talán csak hihetetlenül pisze, apró szeplőkkel borított óra, és az arca két oldalán megjelenő gödröcskék mutatták, hogy mégsem azok közé tartozik, akikkel Vilmos együtt járt a középiskolába. És a szeme. A hatalmas, porcelánkék szeme, amely csendes komolysággal figyelte az asztal mellett ülő felnőtteket, a közelébe meghúzódó, vékony dongájú szők és barna fiúra rá se hederítve. Mert felnőttek is voltak ott, az anyja, a gömböjded, gombszemű Teréz, az apja, a nyúlánk Tivadar, és az erősen kopaszodó szikár Krámer Ádám, az est jó nevű újságírója, aki régen együtt járt Vilmos apjával a Reáltanoda utcai iskolába, majd az egyetemet is együtt kezdték meg, amit aztán Krámer egy év múlva ott hagyott. A barátságuk azonban megmaradt, nem vesztették egymás szem elől. Ez pedig jól jött akkor, amikor pár hete a város megszálló románok bolsevista szimpátia gyanújával letartóztatták az újságírót, majd a csepeli internáló táborba vitték. Mire az ismert építésztivadarnak, befolyásos ismerőseinek hála, sikerült kiszabadítania, már agyba főbe verték, és szabályszörűen éheztették, mivel nem vallotta be, amivel vádolták. Hát tehet róla szerencsétlen, hogy van egy névrokona, egy másik Krámer, pont ugyanannál a lapnál. Borogta Tivadar dühösen a feleségének aznap este, amikor sikerült elintéznie, hogy barátját szabadon engedjék. Igaz, hogy az Kéri álnéven írt, viszont valóban tagja volt a sajtódirektoriumnak. De már ő is rég elszerett kumbéláékkal, botthal a nyomát. Krámer sokáig lábadozott a meggyőtörtetés után, ezért csak most, Október első napján tudott eljönni farkas lakékhoz a Ferenciek terére, hogy megköszönje a segítséget. Magával hozta lányát, a 14 éves Margitot is. Az iskolák a megszállás kezdete óta nem, vagy csak néha nyitottak ki, egyedül meg nem nagyon akarta otthon hagyni Krisztina körülti otthonukban, édesanyjára pedig nem bízhatta, hiszen az asszonyt év elején elvitte a spanyolnátha. Akár Vilmos nagynényét, Etelkát. Akár még öt évvel ezelőtt sem ülhettek volna így együtt egy asztalhoz egy hasonló vizit alkalmával, de a nagy háború, az azt követő káosz, majd a szovjet uralom alapéba változtatta meg a társadalmi érintkezés szabályait. Éppen ezért Vilmos, amikor megtudta, egy nagyjából vele egykorú vendég is érkezett, óvatosan beosont a szalomba, és bemutatkozás után leült a lány mellé. Ahogy a hugát, Edithet se zavarták vissza a szobájába, aki szintén kíváncsi volt a látogatókra. Igaz, ő hamar megunta, hogy senki sem foglalkozik vele, és visszament a babái közé. Így Vilmos kettesbe maradt Margittal és azzal a furcsa érzéssel, ami azóta szorította Marokra a gyomrát, amióta a lányt megpillantotta. A kisasszony melyik iskolába jár? kérdezte óvatosan, közben érezte, hogy elpirul. Amitől azonnal elszigyelte magát, és még jobban elvörösödött. Az asztal másik oldalán a felnőttek éppen a román megszállás szörnyűségeit taglalták, kiről hallottak, kit bántalmaztak vagy megöltek, kik tűntek el, mennyi mindent raboltak eddig össze maguknak a megszállók és vajon meddig kell még mindezt elviselni. Tivadar nagy reményeket fűzött Horti tenger nagy Balaton környékén állomásozó seregéhez, Krámer meghurcoltatása ellenére inkább az Antant belátásában bízott. A Krisztina városi leány Líciómba, felelte Margit. Nagyon kellemes, bársonyos hangja volt. És ön? Ide, a Reáltanoda utcai főreáliskolába. Ahova édesapám is járt. A kilencedik évfolyamot kezdtem volna, de most nekünk sincs tanítás. Vilmos megint érezte a gyomrában a remegést. A lány arcáról annak kezére kapta a szemét, amely egy vászíjas, barna bőrdobos simogatott, amit még akkor tett le magáélia az asztalra, amikor helyet foglalt. Az egy fényképezőgép? Igen. Margit tekintete most élénkült meg először. Egy N2-es, összecsukható kodák Brownie. Édesapám egy Amerikát megjárt ismerősétől kapta. Érdekli? Will most hirtelen minden érdekelni kezdte, amiről úgy érezte, a lány számára is fontos, így lelkesen figyelte a bemutatót a kis összecsukható géppel, és hallgatta Margit egyre szenvedélyesebb magyarázatát a működéséről. Ám ekkor valami megütötte a fülét az asztal másik végében. Egyébként lehet, hogy hamarosan még többet fogok tudni, mondta Kramer kicsit előrehajolva. Vasárnap a múzeum kertbe találkozom egy amerikai katonatisztel, akit az ellenőrző bizottságban Brentholz tábornok kíséretéhez tartozik. Interjút készítek vele arról, hogy a katonai misszió keretein belül mit tesznek ennek a szörnyű megszállásnak az enyhítésért, vagy hogyan lépnek fel a visszérésekkel szemben. Tivadar bólogatott. A francia, amerikai, olasz és angol tábornokokból álló szövetséges katonai ellenőrző bizottságot a Nemzetek Szövetsége küldte Magyarországra, hogy egyrészt az ország háború utáni leszerelését ellenőrizze, másrészt a románok kivonulását elősegítse, egyelőre nem sok sikerrel. De hát a megszállók parancsnokai hogy nem semmibe veszik az ellenőrző bizottságot. Nem értem, mit tudna neked mondani a te amerikaid. Meglátjuk, dörd hátra az újságíró és beletúrt ritkuló, erősen őszülő hajába. Egyébként nem hétköznapi amerikai. Rozsnyorról származott el vagy húsz éve, és Károlyék idejébe jött vissza. Azt mondják a rokonaihoz. Akikhez azután nem tudott eljutni, így itt ragadt a fővárosban. És állítólag ő volt az, aki a rózember unokát 18 decemberében kimentette Kolozsvárról. Ő kapta fel a fejét Teréz. Erről az újságok is írtak. De nem mondták, hogy egy amerikai csinálta. Csak annyit, családi összefogás segítette hazajuttatni a kislányt. Én viszont kiderítettem, mondta mosolyogva krámer, És megkerestem, hogy interjút kérjek tőle. Közben viszont megtudtam azt is, hogy reaktiválták, és a tábornok mellé került. Így már nem volt biztos, hogy összejön a beszélgetés. Aztán tegnap kaptam tőle egy üzenetet, hogy vasárnap este fél hét körül legyek a múzeumkertnél, és hozzak magammal egy fotográfust is. Önkértelenül is a lánya felé pillantott. Istenem Ádám csapta össze a kezét Teréz Rémültem, hiszen ő még gyerek, és mindenütt ott vannak a románok. Ezt nem gondolhatja komolyan, viszont nagyon ügyes fényképész. És a laptól nincs, akit elvihetnék. Egy gyerek életét nem szabad kockáztatni, rázta meg a fejét tivadar. De megértelek, valamiből élni is kell, és te nem vagy egy rózenberg. Krámer Ádám erre szomorkásan elmosődott. Hi barátom, gazdag zsidónak is születni kell, nem csak mágnásnak. A szegény zsidóból legfőbb szatócs lehet, esetleg journalista vagy irodalmár. Az elkövetkező napokban Vilmos nem tudta kiverni a fejéből sem Margitot, sem az amerikait, akiről Krámer Ádám mesélt az apjának. A sok elolvasott detektív és vadnyugati regény izgalmas romantikát kölcsönzött a szónak, épp ezért bármit megadott volna, hogy ő is ott lehessen a lányal vasárnap a múzeumkertben, és láthassa a különös embert. Aznap viszont minden vasárnap Angéla mamát keresték fel ebédre a Sándor utcában, aki Bódi papa nem sokkal a háború kitörése után bekövetkezett halála óta már egyedül lakott. Tivadarai gyalog sétáltak át a Ferenciek teréről, mivel kellemes volt az idő, és a családfi úgy gondolta, amúgy is kell egy kis mozgás mindenkinek. Az ebéd szokás szerint unalmas volt, és még Angéla mama folyamatos siránkozását is hallgatniuk kellett arról, milyen nehéz mostanában az élet, milyen nehéz bármit is beszerezni. Vilmos be is vonult inkább nagyapja férfi szobájába, amely egyben a könyvtár szerepét is betöltötte, és levette a polcról Theodore Roosevelt, amerikai elnök, angol nyelvi útleírásait. Bódi papa időskorára rajongani kezdett a felfedezőkért, így amit el tudott érni, az begyűjtötte tőlük és róluk. Tivadar pedig ahhoz ragaszkodott, hogy a fia angolul tanuljon, mert úgy vélte, már most is ez a nyelv jelenti a jövőt, nem a német vagy a francia. A délután egy egész kellemesen telt, aztán induláskor 5 óra körül Vilmosnak eszébe villant egy ötlet. Ami egyrészt hajmeresztő volt, másrészt merész, éppen ezért maga döbbent meg rajta legjobban, hogy mégis úgy döntött, belevág. A könyvre, illetve arra hivatkozva, hogy a nagymama amúgy is gyakran van egyedül, megkérte a szüleit, hogy maradhasson. Másnap amúgy sincs iskola, Angéla inasa meg majd délelőtt kíséri. Tivada a rövid töprengés után beleegyezett, Angéla pedig nem tiltakozott. Vilmos tudta, már 6 órakor elmegy lefegüdni, így ha a vendégszobába kéri a vacsoráját, ami a bejárat közelébe nyílt, a személyzet se fogja zavarni, és innen csak pár lépésnyi sétál a múzeumkert. Amikor kisúrant a lakásból és megállt a bérpalota előtt, már kezdett sötétedni, és mindenhol égtek a gázlámpák. Összegombolta magán az iskolai zakóját, és fejébe húzta a diák sapkát, majd a szinte kihalt utcán előre sietett a festet palota sarkáig, hogy onnan lessen ki a térre. Szembe vele ott magasodott a Nemzeti Múzeum sötét tömbje, Előtérben a klasszicista kertészlak, és igen, a kerítés előtt minden bejáratnál román katonák posztoltak. Aztán ilyetten hőköt hátra, mert kramerék alig két lépésnyire tőle átsorogtak a palota előtt. Az újságíron ugyanaz a gyűrött öltöny volt, mint amit farkas lakiék felkeresésekor is viselt, kiegészítve egy kalappal. Margiton a sárga pulóver, egy szövet kiskabát, fején egy simléderes sapka, nyakában pedig ott a fényképezőgép. Most tényleg úgy nézett ki, mint egy fiú. Kramer Ádám cigarettázott, és látható idegességgel nézett újra és újra körbe a téren. Aztán Vilmos meglátta az amerikait. mert csak is ő lehetett. A múzeum utca felől közeledett, gyalog, gyors, határozott léptekkel. Tányér sapkát és sárgászöld uniformist viselt, amelyre egy comb középig érő, préimgal galéros fekete bőrkabátot húzott. Magas volt és széles vállú. Talán a huszas évei végén járhatott, de onnan, ahonnan állt, Vilmos nem nagyon tudta kivenni a vonásait. Maga Krámer kérdezte, amikor odaért kettejükhöz. Furcsa, elnyújtott hangsúlya beszélte a magyar. Joe harmad főtörzsőrmester az Egyesült Államok hadseregétől. Ez a suhanc lesz a fényképész? Biztosíthatom, megfelelő a munkára, rá gyorsan az újságíró. Mindegy, milyenek a fényviszonyok, jó képeket fog csinálni. Mert nem tudom, Hol gondolta az interjút? Az amerikai nem válaszolt azonnal. Egy hosszú pillanatig a múzeum felé nézett, közben Vilmos előrébb nyújtotta a nyakát, hogy jobban lásson, halljon. A gép, látom, elfér a zsebében, szóval tegye el, mondta aztán harmat. Az interjút később ejtjük meg, és biztosíthatom, ön is és az újságé is elégedett lesz vele. És arról is biztosíthatom, hogy nem fogják letirtani. Viszont cserébe meg kell tenniük valamit. Ezért is kértem a Mit? Hökken meg az újságíró. Be kell jönniük velem a múzeumba. Megőrült, törzsörmester úr. Krámer rájött, hogy kiabál, ilyetten nézett a román örök felé, majd halkabban folytatta. Napközben még csak-csak beengedik az embert, de most, a kiárási tilalom kezdete előtt egy amerikai katonatisztel, két magyar, honnan tudhatják, hogy magyarok? Billentette félre a fejét harmat. Főleg, ha megvannak a megfelelő papíjaik és beszélnek angolul. A kabátja belső zsebébe nyúlt, és elővet onnan pár összehajtogatott papírlapot. Tényleg? Tudnak angolul? Krámer a lányára nézett, majd megrázta a fejét. Ez nem jó, dörmögte az amerikai, de már mindegy. Ha lehet, ne szólaljanak meg. És végig csinálják azt, amit mondok, csak is azt. Margitra nézett. Remélem, nem csak a fotózáshoz értesz kölyök, hanem jó erőben is vagy. A lány bólintott. Amit Vilmos nem értett, mert soványnak és törékeinek látta. Oké, okay, folytatta harmat. Most már csak azt mondják meg, miért követték magukat, és miért egy gyerek. Hogy? csodálkozott el Krámer, de Joe harmat három hosszú lépéssel már ott volt a festetics palota sarkánál, és elkapta Vilmos karját. Ki a fene vagy kölyök? Vilmos nyikkan se bírt, csak nézett fel rémülten a nagy darab férfira. A megdöbbent Krámer válaszolt helyette. Farkaslaki Vilmos, egy barátom fia. Mit keresel itt, fiam? Csak erre sétáltam, Vilmos végre megtalálta a hangját. tekintete Margitét kereste, akinek szeme óriásira kerekedett a csodálkozástól. Este hétkor? Egyedül. Harmat láthatóan nem hitt neki. Hány éves vagy? Tizenhárom? Tizenöt, húzta ki magát a fiú, és azért jöttem ide, mert, mert, nyelt egy nagyot, találkozni szerettem volna Margit kis Joe harmat először értetlenül nézett rá, majd a pillantása neki is Margitra esett. Aztán előbb elkáromkodta magát angolul, majd hangosan nevetni kezdett. Romantika, krámer! Maga tudta ezt? Az újságíró a fejét rázta, Margit viszont elvörösödött. Akár csak Vilmos. Most akkor mi legyen a kölyökkel? A fiú maga is meglepődött azon, amit mondott, ráadásul angolul. Én beszélek angolul, és erős is vagyok. Harmad felhúzta a szemöldökét, majd megrázta a fejét. Szép dolog a szerelem, fiam, de most inkább menj haza. Nincs itt semmi keresnivalód. A Ferenciek terén lakó Mr. Harmat, kezdte Vilmos, de Margit váratlanul félbeszakította. Talán tényleg segíthet nekünk, törzsőrmester úr, ha kell az erős kéz. Kisasszony önnek, az amerikai nem fejezte be. A múzeum körül felül hangos dudálás hallatszott, majd kiabálás és motorzaj. Mind a négyen arra fordították a fejüket, és látták, hogy legalább egy tucat teherautó áll meg a múzeum előtt, teljes szélességében eltolaszolva az utcát, és román katonák ugrálnak le a platójukról. Parancsszavak harsantak, amire az épületből öltönyös, tiszteskorú férfiak szaladtak elő, és siettek az érkezők felé. A kerítés mellett ört álló katonák is felé nyújtogatták a fejüket. Itt az idő, mondta harmad. Nem várhatunk, Vilmosra nézett. Remélem, tényleg jó erőben vagy kölyök. Bár így, ahogy kinézel, hirtelen lekapta a bőrkabátját, és Vilmos iskorai egyenruhájára terítette. A diák sapkáját is levette, és a kabát zsebébe gyűrte. kicsit a fiú haját, majd végignézett rajta. Így már jó lesz. Induljunk. Vilmos megmert volna esküdni, hogy Margit elismerően pillant rá, amikor elindultak a kertészlak irányába. Az őrök még mindig a körült felé bámultak, és csak akkor fordultak feléjük, amikor az amerikai meglengette előttük a papírjait. Ahogy Vilmos látta, címerek és jókora pecsétek díszelektek rajtuk. Az ellenőrző bizottság tagja vagyok, mondta a férfi angolul. Harry Hill Brentholz tábornok és Reginald Gordon tábornok engedélyével beléphetünk a múzeumba, A kísérőim Gordon tábornok emberei. A román közkatonák láthatóan nem értettek angolul, így harma tört franciassággal megismételte, miközben újra az óruk alá nyomta a pecsétes papírokat. Azok hol a lapokra, hol a múzeum Sándor utca felőli oldalbejárata felé néztek, ahol kisebb tumultus alakult ki az egyenruhások és a civilek között. Aztán intettek, hogy menjenek. A kertben nem a hátsókücsi bejáró, hanem a múzeum utca felé indultak az ottani bejárathoz. Ugyan a kertből itt is volt kiárat, de az ottani őrök is a körült felé leskelődtek, nem látták meg őket. Harmad kulcsot vett elő a nadrág és kinyitotta az ajtót. A pincéket csak a főbejárat felül őrzik, mondta, legalábbis remélem. Odabent sötét volt, amit alig oszlattak el a gázlámpák fényei de az amerikai határozottan haladt előre a pincehelyiségekhez vezető lépcsőkön, szűk folyosókon. Újabb ajtóhoz érkeztek, amit harmat egy másik kulcsal nyitott ki. Egy jókora helyiségbe jutottak, amint már erősebb fényű lámpák világítottak meg. A falak mellett tárolók álltak, bennük a legkülönfélebb régiségekkel, középen pedig, és néhol a szabad falrészek mellett is, ládák tucatjai sorakoztak egymásra rakodva. Gondolom, nem Brent Hots tábornoktól kapta meg a kulcsokat. Krámer Ádám nem kérdezte, hanem állította. Nem bolintott harmat. Bethlen gróf, a titkos erdélyi miniszter szerezte meg őket, de a tábornok tudtával. És ő kéri, hogy jegyezzen fel mindent, írjon belőle egy jelentést, amit én lefordítok, és fényképekkel együtt eljuttatok a grófhoz és a tábornokhoz. De miről írjak és mit fényképezzünk? Ezt mutatott a ládákra az amerikai. A szemük már hozzászokott a félhomályhoz, így mindannyian jól láthatták, hogy a ládák legtöbbére felfestették a román nemzeti színeket, és talán egy sablonnal a koronás sasos címert is. Ezek itt mind az erdélyi arisztokraták letétjei. Fontos családi kincsek, iratok, egyéb értékek. Megőrzésre hozták őket a múzeumba, még 16-ban az első román betöréskor. A pince többi részében a nagyváradi püspökség értékei vannak. De hogy, hogy rajtuk van a román címer? Nézett elgondolkodva Krámer. Beengedték ide őket? Nem. Megvehettek valakit a múzeumból? Már előre készültek rá, hogy elszállítanak mindent, és most itt vannak a teherautók is. Akkor bármikor lejöhetnek, remegetnek Margit hangja. Ezért kell sietnünk. Maga Krámer jegyezze fel, amit itt lát, a kisasszony fényképezzen. Minél többet, és minél több szögből. Margit remegő kézzel vette elő a kis kodakot, kinyitotta, és rövid állítgatás után kattogtatni kezdett. Valaki segített a románoknak, nézett Vilmos harmatra. Fiam, billentette félre fejét a férfi, mindig van, aki hasznot tud vagy akar húzni még egy megszállásból is, és nem találsz olyan országot a földön, ahol ez ne így lenne. Margitra nézett, elkészült kisasszony. Igen, felelte a lány és összecsukta a gépet. Most már teljesen nyugodtnak tűnt. Remélem, a legtöbb sikerült. Még ma elő kell hívni őket. Most viszont lássunk nekik. Minek? Hökkent meg krámer. Meg kell keresnünk egy bizonyos ládát. Joe harmad körbejárta a helyiséget és minden láda számozását végignézte. Aztán megállt az egyiknél, amire több másik is fel volt rakva. Na azért kérdeztem, hogy jó erőbe vannak-e, mondta végül. Át kell pakolnunk az egészet. Nagyrészt Vilmos, az újságíró, és az amerikai rakosgatta a ládákat, Margit inkább távolabbról figyelte őket. Amikor a keresett tétel szabaddá vált, harmad, mindenféle tisztelet nélkül, kivett egy régi láncsát az egyik tárolóból, és felfeszítette a láda fedelét. Ez kié? Jött közelebb Margit. A betlengrófoké, felelte az amerikai. A ládában a ruha nemű, és rengeteg iratféle hevert, meg fémdobozok dobozok egymásra pakolva. Harmad beletúrt az iratokba, majd előhúzott egy vaskos, bőrborítású mappát, amire címert nyomadtak. Két egymáshoz szemben álló hattyút, amelyek nyaka egy nyillal volt átszúrva. Kivette, majd intette a fiúnak és az újságírónak, hogy rakénak mindent vissza oda, ahol voltak. Közben ő kinyitotta a mappát. Megkérdezhetem, hogy mi ez? Kíváncsiskodott Krámer, amikor végeztek. Egy zsebkendővel megtörölte izzadó homlokát. Peres iratok, csukta össze a mappát az amerikai. birtok perekről. Ha végleg a románokké lesz Erdély, és ezeket a ládákat is elviszik innen, a betleni betlenek mindent elveszítenek, viszont bejelenthetik igényeiket néhány Magyarországon maradó földbirtokra, amik régen az iktári betlenekéi voltak. Elhúzta a száját. Valmiből élni kell még a grófoknak is. Aztán Vilmosra pillantott. Ezt reesd el a kabát alá kölyök. Ha kimegyünk, nem lenne jó, ha a románok meglátnák. Be bármit lehet hozni, de kivinni semmit. A fiú rémülten pillantott a férfira, aztán a baljába nyomott vaskos mappára. Majd hirtelen érezte, hogy valaki megszorítja a másik kezét. Margit volt az. – Körülnézek, – mondta harmat. – Addig várjanak itt. Pár perc múlva visszajött, és komor volt az arca. – Kint a bál. – Most kell indulnunk. A múzeum főbejáratát a körülton álló teherautók reflektorai világították meg, és hangos kiabálás, veszekedés halacott leginkább franciául. Vilmosnak remegett a gyomra a félelemtől, és csak reménykedni tudott benne, az őrök kifelé is csak annyit foglalkoznak majd velük, mint befelé jövet. A bal karjával tartotta az eldugott mappát, de az folyamatosan ki akart csúszni a szorításából. Érezte, hogy az izzadság már nem csak a hóna alól, hanem a homlokáról is csorogni kezd. Az őrök végigmérték őket, de a fiú igyekezett nem rájuk nézni. Inkább szorosan Margit mellett maradt. Harmat mondott valamit a katonáknak, majd határozottan elindult a Kárai Palota irányába. Vilmos ekkor vette észre, hogy ott, a múzeum utca sarkán, az épület takarásában egy US Army felirattal ellátott gépkocsi áll. Fellélegzett, majd bal kezével önkéntelenül is megtörölte a homlokát. A címerrel ellátott, bőrkötéses mappa kicsúszott a holna alól, és nagyot csatant az utcát borító macskaköveken. A fiú erejében abban a pillanatban megfagyott a vér, kísérői lemerebedve figyelték a jelenetet. A csatanásra román örök is felkapták a fejüket. Egy pillanatig álltak értetlenül, majd egyikük arca elkomorult, és karabélyát váról véve megindult feléjük. A másik egy másodperccel később követte. Vett fel kölyök, most! Sziszegte Joe harmat, de már lépett is oda Vilmos és a román katona közé. Francia úr kiáltott, és újra előhúzta a pecsétes papírokat. A katona azonban nem figyelt rá. Baljával félretolta az amerikait, és fegyverét a földön gugoló fiúra fogta, aki éppen felvette a bőrkötéses mappát. Ekkor olyasmi történt, amit Farkaslaki Vilmos életébe soha többé nem felejtett el. Joe Harmat a zsebébe gyűrte a kezébe tartott papírokat, ballal előre nyúlt és megragadta a mellette álló román fegyverét. Egy rántással kitépte a kezéből, de már döfött is vissza vele a puskatussal, egyenest a katona gyomrába. Az felkiáltotta váratlan támadástól, összegörnyet, de az amerikai, mintha csak egy ütő lenne, a karabét oda az arcához. A román a kerítésig repült az ütéstől, majdnem elsodorva a közelében állott társát, a rémülten ugrott hátra, de próbálta célra tartani a saját fegyverét. Harmát azonban már két kézzel fogta a karabely csövét, és ismét meglendítette. Először a másik fegyverét ütötte félre, majd oldalt fordulva a melkosa elé lépett és jobb könyökkel a román katona arcába vágott. Vilmos csont recsenését hallotta, a román katona pedig véres arccal úgy csuklott össze, mint egy zsinórját vesztett marionett bábú. Harmata múzeum főbe a felé pillantott, majd a földre dobta a kezébe tartott karabét. A kocsihoz gyorsan kiáltotta, és már lendült is előre. Vilmos, Margit és az újságíró egy lépéssel lemaradva követte. Amint beültek, az amerikai indított, és elkezdett tolatni hátrafelé a múzeum utcában. Csak a Szentkirályi utcai kereszteződésben fékezett le, és fordította meg az autót. Nem fognak követni minket? kérdezte remegő hangon Krámer. Kisebb gondjuk is nagyobb annál, mondta harmad. Nem az őreiket fogják számogatni. Megfordult, és a hátsó ülésen kuporgó két gyerekre nézett. Szóval a Ferenciek terél laksz kölyök. Vilmos a melkasához szorítva tartotta a bőrkötéses mapát, és még mindig egész testében remegett a történtek miatt. Először nem is értette a kérdést. Ott nyögte ki végül, de most, most épp a nagymamámnál, a Sándor utcában. Harmat előbb káramkodott egyet angolul, majd hirtelen elnevette magát. Tényleg nagy dolog a szerelem, és Margitra pillantott. Akkor elvisszük ide a szomszédba lovagját, kisasszony. Aztán megejtjük azt az interjút. Ez viszont már az újságírónak mondta. A bérpalota bejáratától vagy száz lépésnyire parkoltak le, egy olyan helyen, ahol harmat meg tudott fordulni. Vilmos elköszönt Krámeréktől, mindenkivel kezet fogott, Margitét kicsit tovább tartotta, majd kiszállt. Joe Harmat követte. Ügyes volták, kölyök, mondta a férfi halkam, és a fiú vállára tette a kezét. Lehettem volna ügyesebb is, nézett rá zavartan Vilmos, majd hirtelen eszébe jutott valami. A kabátja, és elkezdett kibújni a ruhadarabból. Tartsd meg, fiam, mosolygott az amerikai. Biztos szerencsét hoz majd. Vilmos, Mr. Harmat, szólt Margit az autóból. Mindketten odanéztek, a lány éppen elkatintotta a fényképezőgépet. Aztán a fűről mosolyogva Halkan azt mondta, keressen majd meg, Vilmos, várni fogom. Farkaslaki Vilmos addig állt a bérpalot a előtt, amíg az amerikai hadsereg feliratával ellátott autó el nem tűnt a sarkon. A következő napokban is a történteken és Krámer Margiton járt az esze, de a szüleinek egy szót sem szólt arról, ami történt, főleg, mert éjszakai eltűnése nem tűnt fel angél a ennek ellenére apja dolgozó szobájában elolvasta az újságokat, hogy tesznek neki említést a múzeumnál történt incidensről, de mindegyik csak azzal foglalkozott, hogy a távozásuk után megjelenő Brentholz tábornok hogyan kergette a románokat a lovagló sorával, és pecsételtele le saját kezüleg az épületet, meggóvva a műkincseket az elszállítástól. Ezen megnyugodva indult vissza a szobájába, amikor hangos szóváltásra lett figyelmes a szalomból. Óvatosan beles és az apját látott egy talán tíz ével fiatalabb, szikár, barna férfival vitatkozni. Nem, Benedek, ilyen láz nem adok pénzt, rázta a fejét mérgesen tivadar. Főleg, hogy tudom, valójában mire költenéd. Egy lépésre vagyok tőle, támaszkodott a dohányzó asztalra az idegem. És te tudod, hogy igazam van, hisz itt a kulcs, amit apád is annyira keresett. Felemelte a kezét, és ahol Vilmos áll, onnan is jól láthatta a kisaraszni tárgyat, amit fogott. Tényleg egy kulcs volt, a végén egy nagy, ágaskodó griffet ábrázoló mintával. Ezek csak régi családi legendák. Én ilyesmit nem finanszírozok, jelentette ki határozottan Tivadar. Most pedig megkérlek, Benedek, hogy távozz. És lehetőleg ne is jöjj vissza soha többet. Tivadar ez, kérlek, távozz. Az ismeretlen férfi felé indult, ahol Vilmos leselkedett, így a fiú gyorsan visszaiskolt a szobájába. Még hallotta csapódni az ajtót, de egy pillanat múlva már nem is foglalkoztatta az iménti beszélgetés. Az ágyában fekve a képet nézte, ami a tegnapi postával érkezett, és őt ábrázolt az éjszakai utcán Joe harmattal. Egy pillanatra lehunta a szemét, és arra gondolt, hogy minél hamarabb keresni fogja Krámer Margitot. Második fejezet a Régész 1932. május Apám elverte a pénzt a lokálokban és a kaszinókban, én pedig elhatároztam, hogy visszaszerzem ezeket a pénzeket. Lokálokban és kaszinókban. Mondta pont egy évvel korábban Revicki Sándor, Vilmos egykori gimnáziumi, később ökölvívós portársa, amikor megnyitotta a Marakes mulatót a király utcában. A biatorbágyi merénylet után bevezetett statárium tiltotta a gyülekezés és a nagyobb tömegrendezvényeket, így a szórakozni vágyó közönség a mulatókba, lokálokba sűrűsödött hamar meglett hát a revickiek elveszett pénze. Vilmos akkor úgy gondolta, nem sokat fog ebbe a műintézménybe járni, most mégis itt volt, és ez a mondat jutott eszébe, miközben szoros csokornyakedéjét igazgatva, barátja nyomában elindult a mulató kártyaszobái felé. A nagyterem keleties környezetében a zenekar lüktető jazz kezdett játszani, mire néhányan a vendégek közül a tárcparketre perdültek. Egy pillanatra visszanézett az asztaltársaságára, akik mellő Revicki mély meghajlás után angolul elszólította. Egy nagyjából vele egykorú, szélesválú, kedvetlen, sötét hajú fiatalember ült üresen hagyott széke mellett. Akárcsak mindeki a teremben, ő is smokingot viselt. Mellette pedig egy csinos, fekete kisestéit viselő fiatal nő, ondolált, rövid haja, kezében hosszú szárú szipkát tartva, melynek végén parázslott a cigaretta. Rámosolygott Vilmosra, aki érezte, hogy egy izzadság csöpp kezd elindulni a homlokáról a kényelmetlen és meleg paróka alól. Idegesen visszamosolygott a lányra, majd kétszer ökölbe szorította, aztán elernyeztette a jobb kezét. Csak bízni tudott benne, minden szerencsésen alakul majd, és megéri a kockázatot az, amit őrült fejjel és hirtelen ötlettől vezérelve elvállalt. És persze, ha nem csak a parókája, az álba jussza is a helyén marad. Meg ha tényleg az várja a kártyaszobában, amire számítanak. Tután Hámon sírjának felfedezése után tudósok, kalandórok és kalandvágyó arisztokraták árasztották el Egyiptomot, hogy újabb kincseket találjanak, vagy ha azt nem, minél több értékes ókori műemléket ássanak ki a homokból és vigyenek haza. Ilyen célra szervezett expedíciót Herbert Stanley, Carrington grófja is Luxorba és mivel a Magyar Revízió nagy támogatójaként többször is megfordult Magyarországon, és mivel nem csak politikusokkal, hanem a helyi tudományos élet potentátjaival is jó kapcsolatokat alakított ki, a Nemzeti Múzeumnak felajánlotta, hogy három magyar régésznek is biztosít kutatási lehetőséget a csapatában. Farkas Laki Vilmos a közletlen főnökének, Nagy Lajosnak az Akvinkumi Múzeum vezetőjének ajánlására így került 1929 őszén Egyiptomba, holott csak pár éve szárat meg a tinta, a muzeológus és régész diplomáján. De az Egyiptomban töltött fél év nagyon gyümölcsöző volt, a Nemzeti Múzeum pedig számos műtárgyal gazdagozott, közöttük négy kanapusz edénye, amelyek egy második ramszes korabeli előkelő bizonyos Rahotep sírjából kerültek elő. És éppen ezt a négy műkincset rabolták el három héttel ezelőtt, miközben több más műtárgyal együtt, Restaurálásra szállították el őket egy kiállítás megnyitása előtt. Végig angolul fogunk beszélni, suttogta Revicki, miközben egy sötét folyosón mentek a kártyaszobák felé. Ide szinte már alig szűrődött be a nagyterem zaja. Ne feledd, az ifjabb Lord Carrington vagy. Csak maradjon a fejemen a paróka meg ez az átkozott bajusz, sziszegte Vilmos, csak hogy ne kelljen mozgatni a száját. Hogy miért nem tud ez az arany ifjú borot fálkozni. Revicki az egyik bukszedzésen ejtette el, szinte mellékesen, hogy hallomása szerint meg nem nevezett személyek vevőket keresnek egyiptomi műkincsekre. Vilmos a hírrel felkereste Révész Nándor detektívet, aki a lopás ügyében nyomozott, és az egyiptomi tárgyakkal kapcsolatba hozható múzeumi dolgozókat közöttük őt is kihallgatta. Ekkor jött az akció ötlete azzal az őrült gondolattal, hogy esetleg ő maga lehetne benne a műkincsek iránt érdeklődő vevő. Persze nem farkaslaki vilmosként, hanem egy olyan személyként, akiről el is hihető, hogy valóban szakértő és valóban van pénz az ilyesmire. És az is ekkor merült fel, hogy május 7-én szombaton Revicki Sándor mulatójába bonyolítsák le az üzletet, amin a rendőrség rajta üthet. Lord Carrington fia, George Stanley, Playstow Vikontja, aki szintén részt vett az egyébdami expedíción, apjához hasonlóan sűrűn megfordult Budapesten. Ő ideális vevőnek tűnt, akinek a személyiségét fel lehetett venni. Ámíg az öreget a társasági élet és a politikusokkal folytatott találkozó kötötték le, a fiú inkább a pesti éjszakákat kedvelte. Ismert arcnak számított a király utca környékén, így Vilmot csak bízni tudott benne, hogy a tolvajok nem sűrűn látogatják a lokálokat. De ha látták is korábban, vagy megnézték az ifjú Lord képeit az újságokban, a jótékony félhomályban ő álba jussal és a rendőrségtől álhaja, most akár lehetett az ifjú Lord Carrington is. szobában mindössze két játékasztal állt, és a fényt a föléjük erősített lámpák adták. Ezek viszont csak az asztalokat világították meg, minden más fél homályba maradt, ami jó is volt, meg nem is. Kevésbé derülhetett ki, hogy Vilmos álcája álca, ugyanakkor nem láthatták azt sem, kik húzódhatnak meg a sötétben az eladókon kívül. De már nem volt visszaút. Úgy nézett ki, csak hárman várnak rájuk egy frakkos, középkorú sápat és szemlátomást idegen férfi, egy nagy darab, zakót és munkás viselő durva arcú alap, illetve egy kalapos, felöltős árny, aki meghúzódott a kártyaszoba hátsó falánál, ez szinte csak sejteni lehetett, hogy jelen van. A bejárathoz közeli játékasztalon pedig ott volt a nyitott faláda, benne, szalma közé rejtve a négy kanopusz edény. A tiszteletre mélt a George Stanley PlayStow vikontja. Mutatta be Revicki a vendégét az ideges úrnak. Ön pedig, ne húzza az időt, nem azért vagyunk itt. Vágott közbe gyorsan a frakos, miközben végigvérte Vilmost. Kérdeze meg az angoltól, kell -e ez a négy korsó vagy sem. Revicki fordított, Vilmos pedig beharapta az alsó ajkát. Az eladó nem olyannak nézett ki, mint aki ért a műkincsekhez, viszont nem tudhatta, ki lehet az árnyékban meghúzódó alak. És vajon tud-e angolul, amit az eladóról nem tételezett fel? Meg kell vizsgálnom, mondta kimértem, és csak bízni tudott benne, jól hozza Pleistow hanghordozását. Revicki fordított. Látatlanban nem veszek semmit. Jó-jó, de gyorsan, fújt egy nagyot a frakkos. Vilmos az asztalhoz lépett. A négy edény, amelyben korábban az elhúnyt belső szerveit tárolták, Hórusz négy fiát ábrázolta, és kőből faragták ki őket. Az elsőt, az emberfejű Amessetet vette ki, amelyben korábban a máj lehetett. A fény felé tartotta, és körbeforgatta. Nagyon nem kellett tanulmányoznia, azonnal felismerte, ezt lopták el a múzeumból, de Splaysto-vikontja nem tudhatta. Aztán visszarakta a ládába, és kivette a másikat, amely a majomfejű hápit ábrázolta, és egykor a tüdőt tartalmazta. Honnan származnak ezek? Nézett az eladóra. Nem mindegy, azt mondja meg, kell vagy sem, az árat tudják. Igen, tudták. 850 pengő minden darabért. Hatalmas összeg, de az eladók tisztában lehettek vele. Egy igazi műértőnek csak a négy együttér valamit, hát rendesen megkérték az árát. Ugyanakkor Vilmos figyelmét nem került el, hogy az eladó egy pillanatra az árnyékban álló felé kapja a tekintettét. Újabb izzadságcsepp indult meg a homlokán. Nem a ládába, hanem az asztalra tette az edényt, és kutakodón az eladóra pillantott. Honnan szerezték ezeket? Mit érdekli magát? Kell vagy nem? Vilmos magába számolt, és azon töprengett, mennyi időt elhetett el azóta, hogy eljött az asztaltól. Ez hamisítvány. Revicki szeme összeszűkült, és miközben fordított, egy lépést hátrált a bejárat irányába. Biztosítatom, hogy eredeti. Tenyerelt az asztalra az eladó, majd az edény felé nyújtotta az egyik kezét. Ha nem kell, hamisítvány, ismétette Vilmos, aztán ledermett a rémülettől. A rosszul felragasztott álbajusz leesett az óra alól, Épp a frakkos férfi tenyere mellé. Svindler! Hördült fel az eladó. Átvertek minket. Vilmos a szemes sarkából látta, hogy a tőle jobbra álló nagy darab fickó valamit előhúz a zakójából és felélendül. Hirtelen felkapta az edényt, és teljes erővel az eladó asztalra támaszkodó kezére csapott. Sont a férfi felüvöltött a fájdalomtól, de a fiatalember a már az órának lökte hápit. A frakkos hátra tántorodott, az arcát elöntötte a vér, és miközben elesett, sodorta magával a későn ugró revickit is. Vilmos ez alatt jobbra fordult, és félre kapta az edényt. Az Olmos bot a bal válla mellett zúgott el, majd a játékasztalnak csapódott olyan erővel, hogy a ládába maradt kanopuszok csilingelve összeütöttek. A félrement ütés viszont kibillentette egyensúlyából a támadót, amit Vilmos ki is használt. Hirtelen letette hápit, majd a jobb öklével két gyors alsó horgot indított a férfi bordáira. Az felnyogott, összegörnyet, de Vilmos egy lápsöpréssel már rántotta is ki alóla a bokáját. A támadó úgy esett el, mint a kivágott fa, feje nagyot koppant a padlón. Bár látszólag eszméletét vesztette, Vilmos, biztos ami biztos, finoman álló rúgta, hogy lent is maradjon. Még egyéb megtanulta, hogy az embernek néha nem elég csak az öklét használnia. Ezután nézett csak körbe. A kalapos árnyak híre hamva sem volt, a húzat jelezte, hogy nagy valószínűséggel a hátsó kijáraton távozott, de nem aggódott emiatt, hogy elfoghatják révész kint rejtőzködő emberei. A bevert óruse se volt sehol, de a mulató irányába menekülhetett, ahogy Revicki Sándor sem. Egy pillanati töprengés után Vilmos visszarakta Hápit a ládába, majd a műkincsekkel együtt ő is a mulató felé futott. Nagyon nem kellett sietnie. A frakkos figura pont az asztaluk mellett hevert a földön. Revicki rajta térdelt és leszorította, miközben azt kiabálta a rémült és felugráló vendégeknek, hogy nincs semmi gond, kis malőr, mindenki szórakozzon tovább. A szőke lány pedig éppen ekkor húzta vissza a lábát, amivel elgáncsolhatta a tolvajt, amikor Vilmos megérkezett. Rámosolygott a férfira, és újabb cigarettát illesztett a szipkájába. Tíz percet mondtam, fújt egy nagyot Vilmos, miközben lerakta a ládát az asztalra. Mutattam is, miért nem jöttek. Tényleg ennyi időt telt el, kérdezte a lány ártatlan pillantással. Lehet, Révész úrral kicsit belemelegettünk a beszélgetésbe. Nagyon izgalmas társalgó. Vilmos az azt a társára pillantott, aki épp megbidincselte a frakkost, majd átadta a megérkező egyenruhás rendőröknek. Pontosan tudta, hogy Révész Nándorról sok minden elmondható, csak az nem, hogy remek társalgó lenne. Hagyjuk, legyintett. Maga mindenből viccet csinál Margit. De van még egy eszméletlen ura kártyaszobában, egy másik meg kimenekült hátul. Remélem, őt is sikerült elkapniuk. Ezt már a detektívnek mondta, aki ezt megkérdezte a belső udvaron jövő egyenruhásoktól is. De azok csak a fejüket rázták. Pedig mondta maguknak, hogy figyeljenek, sziszekte révész. Alkalmatan trehány banda. Reggel jelentkeznek a főfelügyelő úrnál. Viszont a főkolompos megvan, és ez a lényeg. Margit fekete bőr laktáskájába kotorászott, majd előhúzott egy kisméretű fényképezőgépet. Álljon mellé révész úr, és az egyik embere is. Holnap már benne lesznek az újságban. A detektív valamit morgott, hogy jót vagy rosszat, az újra rákezdő zenétől nem lehetett érteni, és próbálta az arca elé kapni a kezét, de a fényképezőgép már kattant, és nem egyszer, hanem háromszor. A rendőrök csak ezután vitték el a tolvajt és a műkincseket tartalmazó ládát. Sikeres este, és nagyon jó sztori. Ült vissza az asztalhoz a lány, és elrakta a gépét. A papa és a főszerkesztő úr ki fog ugrani a bőréből örömébe. Közben engem meg majdnem agyon vertek, mert maguk nem jöttek időbe utánam. Vilmos is leült, lerántotta a féről a parókát, és kioldott a csokornyakendőjét. Ez persze nem lesz benne az újságjában. Margit előrehajolt, szélesen elmosődott, és megpaskolta a férfi combját. Ne morogjon már, drágám, hisz élhal a kalandért, és ismét megkapta. Kihúzta magát, és revicski felé intett. Sándor! Most már hozhatják a pesgőt. Farkaslaki Vilmos és Krámer Margit, aki apjával együtt 1920-ban Kassaira magyarosította a nevét, útjai a múzeum kerti incidens után sokszor, de igen, rendszertelenül keresztezték egymást. Kezdetben váltottak néhány levelet, majd összefutottak egyik másik újságíró bálon, fogadásokon, ahova Kassai Ádám, háláját soha le nem tudva, elhívta farkaslakiékat. Aztán találkoztak néha egy-egy baráti beszélgetésre, miután Vilmos, apja szándékai ellenére, beiratkozott a bölcsészkarra. Addigra Margit már az estnek dolgozott fotóriporterként, illetve cikkeket írt a színházi életbe, a divató diktáló hatvani Lili Báronő rovatába. Tudósította bárónő által szervezett különféle eseményekről, és a fővárosi előtt fontosabb rendezvényeire is bejáratos lett. Ez idő alatt pedig azzal a modernnak nevezett nővé vád, akinek a társaságától óvták lányaikat a régi anyák, ami miatt az óvott lányok legtöbbje pont ilyen szeretett volna lenni, és akit megvetettek és lenéztek a férfiak, bár volt olyan is, aki épp a modernsége miatt sóvárgott utána titokban. Egyenrangúnak tekintette magát a férfi társasággal, cigarettázott és autót vezetett, ha tehette, eljárt úszni, rendszeresen látogatta a testnevelési főiskola tornatermeit, és bár erről később elég szükszogóan beszélt, az apja unszólására egy egykori rendőrtől önvédelmi fogásokat is tanult. Kassai Ádám ugyanis soha nem felejtette el a román megszállás alatt vele történteket. Ahogy a Trianon után hol erősebben, hol kevésbé erősen felbukkanó antiszemitizmus sem engedte egyiküknek sem, hogy elfelejtsék. Farkaslaki Vilmos a múzeum kertben történtek óta tisztában volt vele, hogy tetszik a lánynak, és a lány is tudta, hogy tetszik a fiúnak. Ennek ellenére mégsem lépték át a kötelező udvariasság határait, és megmaradtak egymás számára csupán kedves barátnak. Egészen a Vilmos diploma osztóját követő augusztusig, mikor is Revicki Sándor nagyszületésnapi partit szervezett, amire mindketten hivatalosak voltak. Ott talán a vérforraló zene, talán az elfogyasztott koktélok hatására történt valami. Valami, ami már túlmutatott a barátságom, és másnap, amikor Vilmos fejel felébredt a lány mellett Revicki lakásának vendégszobájában, tudta, hogy soha többé nem akarja elveszíteni Kassai Margitot. De a dolgok másként alakultak. A lány pár hónapra Bécsbe küldte a lapja, Vilmos pedig Egyiptomba mentlott Keringtonnal, és túl elfoglalt volt ahhoz, hogy leveleket írjon. Ahogy a lánytól sem érkezett üzenet. Az expedíció vége után sem jelentkezett, pedig Vilmos hagyott számára üzenetet a szerkesztőségben, de még Kassai Ádámnál is. Akkor úgy érezte, Margit talán átgondolta a közöttük történteket, talán meg is bánta, és többet nem akar vele találkozni. Rosszul esett neki, de ismerte már annyira a lányt, hogy tudja, az zaklatni kezdeni, azzal sem enne semmire. Aztán Margit mindenféle magyarázkodás nélkül egyszerűen csak egy itt vagyok drágám kíséretében, Másfél éve újra felbukkant az életében. És nem csak felbukkant, hanem lényegében beköltözött hozzá a kétszobás lakásba, amit a Logodi utcában bérelt özvegy Schulz-nétól, egy ezüst ezüsthajusváp hölgytől. a szállásadó kezdetben tiltakozott a jövevény ellen, többször is feleemlegetve a bérleti szerződésben foglaltakat, miszerint hölgyet pedig nem, de Margit a kedvességével és néha apró ajándékokkal gyorsan levette a lábáról. Illetve talál leginkább azzal, hogy hozzájárult a lakbérhez, pedig nem is lakott állandóan a férfival. Sok időt töltött apjával is a Krisztina körültöm, főleg a közösen dolgoztak valamint. Vilmos nem kérdezett semmit, miután megérkezett, mert úgy érezte, nincs mit és miért kérdeznie. Csak az számított, hogy Margit újra vele volt, és ezt viszont teljes bizonyossággal tudta, többé bár nem is akar elmenni. A bőbeszédű révész detektív azt is elmondta, hogy nem ez volt az első eset, mondta a lány, mikor fáradtan beléptek a Logodi utcai lakásba, már bőven elmúlt évfél. Hogyhogy nem az első. Vilmos lerakta a zakóját a Napoli egyik székére, bebement bement a hálószobába, és elkezdte igombolni az ingét. Hogy már tűntek el más dolgok is múzeumokból, amik aztán megjelentek a fekete piacon, és mind szállítás közben. Margit lerúgta a magas sarkú cipőit, aztán neki látott kikapcsolni a fülbevalóit. Azért gondolja úgy, hogy egy dolgozó, vagy több dolgozó is érintett lehet. Önnek nem mondta? Nem. Vilmos lerogyott az ágyra, halálosan fáradtnak érezte magát. Mindig maga a jól értesültebb. Ez a dolgom, drágám, nevedett a lány. Hogy jól értesült legyek. Néha azért örülnék, ha időbe beavatnának a dolgokba, morogta a férfi, és az éjeli szekrénet dobta az ingét, majd a trikóját. Ott ült az ágyon félmeztelenül, és felnézett Margitra. Vagy időben jönne a segítség. A lány félre a fejét és szélesen elmosődott. Aztán, kisebb feljebb húzva combján az estéit, hirtelen Vilmos ölébe ült és átkarolta a nyakát. Hol lenne akkor az izgalom drágám? suttogta a férfi fülébe, ami nem csak magának, nekem is kell. Vilmos órát betöltötte a parfüm illata és úgy érezte, hogy vér önti el a gyomra és az ágyék a tájékát. A keze önkéntelenül is megindult, hogy végig simítson az ölében ülő nő feszes zombián fenekén. Néha kicsit soknak érzem maga körül az izgalmakat suttogta, de már a lány nyakánál járt az ajka, mire Margit felkacagott. Szerintem inkább kevésnek. Lökte hanyata a fiatalembert, majd ráborult, és szenvedélyesen csókolni kezdte. Hétfő reggel gyorsan megrengeliztek, megkávéztak a Hajnóci utca sarkán álló pozsony kávéházban, amely a budai értelmiség egyik kedvel találkozóhelye volt, és ahol néha még neves festők és irodalmárok is megfordultak, majd végigrobogtak a Margit, a Lipót, a Teréz és Erzsébet körúton egészen a Rákóczi úti sajtópalotáig, ahol az Est szerkesztősége is székelt. Amióta Vilmosnak a lakása, Aquincum és az Eskütéri ásatása között kellett ingáznia, Opia, Opel 1-2 eljét használták. Tivadar még az előző évben vásárolta, amikor a csőd miatt sok mindenhez sokkal olcsóbban lehetett hozzájutni, de ezután szinte csak porosodott a Sánc utcai garázsban ugyanis nem csak Vilmos költözött Budára, miután lediplomázott. Angéla mama nyolc évvel ezelőtti halála után Farkaslaki tivadar is felszámolta minden pesti érdekeltségüket, nagy feleségével és az egyetemista edittel együtt áthelyezte székhelyét a Gellért-hegy oldalába egy Bauhaus stílusú villába, amelynek építését akkoriban már vagy tíz éve fontolgatta, de addig nem volt bátorsága belevágni. Leginkább a szülei miatt aki soha nem szimpatizáltak a modernnek tartott törekvésekkel. Az autót azonban ezek után nem használta rendszeresen, ami mostanában jól jött Vilmosnak. Az év elején ugyanis lebontották a régi piarista rendházat az eskütérem, az Erzsébetid lábánál, és a székes főváros ekkor rendelt el ásatást a helyén, mert közparkot szeretett volna kialakítani a területen. Hogy a régi épületek maradványai városfalak húzódnak a föld alatt, az már régóta tudott volt, de egészen mostanáig mindenki azt gondolta, egy középkori erődítés emlékei. Főleg, mert a Székes Fővárosi Múzeum nagy befolyásra rendelkező főigazgatója, Kluzsinski Bálint, akinek fennhatósága kiterjedt Vilmos munkahelyére, az Akvinkumi Múzeumra is, ezt állította. Amikor azonban megnyitották az első kutató árkot a tér északi, a Piarista utca felüli részén derült ki, hogy a falak jóval régebbiek. És a leletek alapján Nagy Lajos, Vilmos főnöke, Egyértelműen bebizonyította, hogy rómaiak, az egykori kontra-aquincum erőd romai, amelyeket az antik források Pesszion néven is emlegettek, és amely népből legalábbis nagy véleménye szerint Pest elnevezése is származik. A főváros azonban sürgette a munkát, mert nem akarta, hogy a közpark munkálatai álljanak. A tér egészét sem engedte felforgatni, így a teljes erődöt lehetett volna feltárni. Csak hat kutató árakba folytatódhatott a munka, és a leletmentés. Ezért kellett Vilmosnak ingáznia az Aquinkumi Múzeum és az eskütér között. Aznap, amikor kiért az ásatás helyszínére, a munka az ötös számú árakba folyt, amely a belvárosi plébánia templom feleli oldalon húzódott, és a római erőt falra épült, árpád-kori polgárházak romjait tárták fel. A szürke öltönt és szürke kalapot viselő alacsony, joviális Nagylajos az egyik falmaradványon állt, és onnan utasította a munkásokat mellett egy kemény kalapos, sötét felöltös férfi átsorgot sétapálcára támaszkodva. Vilmos jól ismerte, székely aladár történész, egyetemi tanár, a korvillánc várományosa, Kruzinszki főigazgató első helyettese, minden történeti újdonság körül ott volt, ami felbukkant a fővárosban. A fiatal régész csak is zárt körbe hangoztatott véleménye szerint, nem mindig csak szakmai érdeklődésből, a tanár azt kereste, mennyiben használhatja fel ezeket a személyes előrejutásához. – Á, Vilmos, fiaim, jöjjön, csak jöjjön! – kiáltotta nagy, amint észrevette az autójából kiszálló fiatalembert. – Már nagyon vártuk, a professzor úr szeretne gratulálni magának. – Kegyelmes uram! – hajtotta meg magát Vilmos a főigazgató helyettese előtt, miután ő is fellépett az épületmaradványokra. – A Nemzeti Múzeum kanopuszedényei edényei, húzódott mosolyra székely ajka. Markán arcú, bajuszos, ötven körülű férfi volt, széles vállán megfeszült a felöltő. Inkább nézett ki birkozónak, mint tudósnak. Már város szerte plegykáják, milyen bravúros módon szerezte vissza őket. Más is megtette volna. Hajtotta le a fejét Vilmos. Nagyon kényelmetlenül érezte magát a két komoly ember rászegeződő tekintetének keresztüzében. Más nem vitte volna így vására a bőrét, nevette el magát a tanár. Főleg nem egy régész, vagy egy hozzánk hasonló uklevél kukac. Egyiptomba kerültem ennél cifráv helyzetbe is kegyelmes uram, tanulmányozta továbbra is a cipője órát a fiatalember. Nem nagy ügy. Ha nem is nagy, fogadja mindennyiunk köszönetét, az összes múzeum nevében. Székely kezét nyújtotta, majd nagyra pillantott, mi pedig majd folytatjuk délután az irodában. A régész dör valamit az óra alatt, amit Vilmos akár egyetértésnek is érthetett, de látta a főnökén, hogy valójában bosszankodik, így, amint székely eltűnt a közelükből meg is kérdezte. Baj van, professzor úr, mert gondolom, Székely kegyelmes úr nem miattam jött ki ide bekoszolni a cipőjét. Nagy Lajos valójában nem volt professzor, mert nem tanított az egyetemen, ahogy Székelyt sem illette meg a kegyelmes megszólítás, legfeljebb méltóságosnak nevezhették, de Vilmos nagyon hamar megtanulta, ha valakit felfele címez, az mindig jó pont, főleg ebben a mostani rankorságba szenvedő világban. Elutasították a múzeum létesítésére vonatkozó javaslatomat, mutatott nagy az ásatásra. A park fontosabb. Talán az északi falat meg tudjuk menteni, mielőtt mindent be kell temetnünk. Pedig ez egy egyedülálló műemlék. Egy teljes egészébe feltárható késő római erőd. páratlan maga nemében. Most pedig mehet vissza a föld alá. És Székely kegyelmes úr is jól megnyomta a szót, majd legyintett. Eh. Vilmos valami biztató válaszon töprenget, amikor az egyik munkás integetni kezdett feléjük a munkaterületről. Négyen dolgoztak a középkori polgárház feltárt pince szintjén egy negyedéves régész hallgató felügyelete alatt, azt kutatva, hogyan kapcsolódik a ház a római falakhoz. Nagyon érdekes, mondta izgatottan a hallgató, mikor a két férfi lemászott hozzájuk, mintha egy szarkofágot ástak volna el ide. Az egykori pince padlóját téglából rakták ki hajdan, azok között fehér lett a mészkőlap. Vagyis eredetileg nem fehér lett, mert azt is téglasor fette, csak az ásók és lapátok fordította ki párat, amely miatt napvilágra került. Nagy intett Vilmosnak, és óvatosan leszették a téglákat a lapról, majd kis seprűvel ecsetel megtisztogatták. Kisebb, mint egy szarkofág, állapította meg nagy. És habarcsal zárták le. Nem lesz könnyű felnyitni vagy kiemelni. De nem sír. Én inkább valamiféle tároló vagy rejtekhelynek gondolom. Kuzsinski professzor úr feltárt már ilyeneket korábban. Van valami véset rajta? Hajolt közelebb a hallgató is. Láthatóan igyekezett fontossá tenni magát. Talán családi címer. Sem a 13. században, sem később nem kaphattak címet polgárok. Húzta össze a szemét fedően nagy, mire az egyetemista elhallgatott. Egy grif. Vilmos egy apró ecsettel még jobban láthatóvá tette a vésetet. Ismerős valahonnan. Persze, hogy az. mosodott el nagy. A főváros címerébe pont ilyen szerepe, igaz, kidolgozottabban nem tudom, ráncolta a homlokát elgondolkodva a fiatalember. Én mint a valahol máshol láttam volna, és pont ugyanilyennek. Az elfogott férfi csak egy stróman volt, emelte fel az est aznapi számát Margit, amikor Vilmos belépett a lakásba. Az étkező szerepét is betöltő nappali nagy asztalánál ült és az írógépén dolgozott. Honnan veszi, tette le a táskáját az asztalra a fiatalember. Révész detektívtől. Délután beszéltem vele. Nem a bevert óró sietős úr a mi emberünk. És ez már benne is van az újságban. üledezett Vilmos, miközben az elfogott frakkost és a két rendőrt ábrázoló képet nézte alapban. A szerkesztő azt választotta, ami a Révész épp eltakarja az arcát. Meglehetősen drámai volt. Nem. Azt épp most írom. Akkor az a kalapos fickó lehetett, aki meglógott. Gondolom, a mi detektívünk nem örült ennek. A lány csak a fejét rázta, majd újra nekiesett a billentyűknek. Ekkor azonban valaki erőteljesen megkopogtatta az ajtót. A két fiatal kérdőn egymásra nézett, aztán Vilmos beengedte a látogatót. Egy nagyon sovány, ziláthajú, beesett arcú és szemű, gyűrött öltönyös, negyven év körüli férfi, aki jókor aktatáskát szorongatott a hón alatt. Révész Benedek mutatkozott be köszönés helyett. Ugye te vagy Tivadar fia, a Vili. Nem hiszem, hogy emlékszel rám, mert elég régen nem találkoztam a családoddal. a másodunok a testvérem. Nem, nem emlékszem. rázta a fejét Vilmos, de révész. Nem rokon egy révész Nándor nevű detektívnek? Lehet. Távoli. Húzta el a száját a férfi. A pestő révészek valahol mind rokonok. És mi az, amiben segíthetek Benedek bácsi? Kezdte óvatosan Vilmos. Leülhetek? Révész Benedek az asztalt körülálló székekre mutatott. Vilmos bólintott, majd gyorsan bemutatta Margitot is. A látogató a készfogás után helyet foglalt, az aktatáskát maga elé rakta az asztalra. Párszor már az apádat is kerestem az ügyben. A segítségét kértem, de nem hitt nekem. Miközben beszélt, kinyitotta a táskát, és egy vaskos, spárgával összekötött dossziét húzott elő belőle. Egészen mostanáig az országos levéltába dolgoztam, és még a nagyanyám meséig indítottak el a kutatásban. Persze kezdetben én is csak legedának tartottam, de aztán... Szóval nyomokra bukkantam. De a továbbiakhoz pénzre lett volna szükségem. Ezért is kértem az apát segítségét. Bár most már mindegy. Amit akartam, azt megtudtam. Vilmos elgondolkodva nézett a látogatóra. Nem találta túl bizarom gerjesztőnek, annak ellenére sem, hogy valamiért mégis ismerősnek tűnt számára. És az is elgondolkodtatta, hogy levéltári dokumentumok olvasgatásához minek a tőke, ha amúgy is ott dolgozik az ember. De csak annyit kérdezett. És mi lenne az? Kincsek? amiknek a tatárjeles idején veszett nyomuk. Vilmos megkökkenve nézett előbb Révészre, aztán Margitra, majd szélesen elvigyarodott. Értem, Benedek bácsi. Elveszett kincsek, mint a filléres regényekben és az amerikai filmekben, és persze átkokkal megfűszerezve. Neves csak, Vili, de meglátod, hogy igazam van. Révész a fiatalember elé tolta a dossziét. Ebben mindent megtalálsz. Az összes kutatási anyagot, a fotómásolatokat, a jegyzeteimet. A családod egyik őse a tatádulás idején kincseket rejtett el a pesti révnél egy ládában. Hogy pontosan hol azt nem sikerült kiderítenem, viszont a láda kulcsa 700 éven át öröklődött a családjaink között, és most odaadom neked. Vilmos már nem nevetett, és Margit is érdeklődve figyelte révész Benedeket, aki újra belenyúlt az aktatáskába, és egy sejem zsebkendőbe bugyolált tárgyat vett elő. Kibontotta, és az akta tetejére rakta. Valóban egy régi-srégi kulcs volt, a patináján látszott, de mégsem rósdás, talán azért, mert tényleg kézről kézre járhatott az elmúlt évszázadok alatt. Nagyjából 12 centi hosszú, amelynek a feje egy álló griffet formázott, amint melső lábaival a levegőben marra. Ekkor Vilmos fejében hirtelen felderengett valami. Az apja látogatója sok évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeumnál történt incidens után. Az ingerült beszélgetés és a kulcs. Ez a kulcs. Maga volt az, mondta ki hangosan, és elkerekedett a szeme. Tizenkilencben maga kereste fel az apámat. Aki nem hitt nekem, dőlt hátra a révész, és elhúzta a száját. Remélem, ha elolvasod az anyagot, te már fogsz. Vilmos kezébe fogta a kulcsot. Hűvös volt, de ismerősen simult a tenyerébe. Mintha mindig is az övé lett volna, mintha mindig is ismerte volna. Nagyon furcsa érzés volt, gyorsan le is rakta. Margit viszont minden kérdés nélkül felkapta. Érdekes, mondta elgondolkodva, és gyönyörű. És miért nem keresi meg a ládát maga Benedek bácsi? Nézett Vilmos a látogatóra, majd a dossziéra bökött, ha már mindent megtalált hozzá. Nem tudtam rájönni, hogy pontosan hol is lehet. Te viszont régész vagy, te megtalálhatod, és kiáshatod, már ha ki kell ásni. De akkor sem értem, miért nem maga megy utána, amikor már ott van a közelébe. Mert már nincs időm. Sohajtott fel révész, nagy hirtelen felállt, és lesimította a gyűrőt zakóját. Rák. átételes, Nem lehet műteni. Hetei hónapjaim vannak csak hátra. dömbelt csend telepedett a szobára. Ezért gondoltam, hogy majd te. Olvastam róla az újságokban. Hogy Egyiptomban is jártam És tegnap a műkincsek visszaszerzése. Becsukta a táskáját és hóna alá csapta. Meg, végül is, ez a te családot kincse. De talán van még annyi idő, hogy közösen Vilmos is felállt. Minden ellenérzése elmúlt már a látogatóval szemben. Sőt, akárcsak a kulcs esetében, hirtelen úgy érezte, mintha már ezer éve ismerné. Hirtelen összeszorította szívét a szomorúság. Neked kell megtalálnod, mosődott el keserűen révész, miközben szedelőzködni kezdett. A jegyzeteim segítenek. És a többi dokumentum is. Az okleveleket ok még székely professzorral is átnézettem hitelesség szempontjából. Ő ezekben szaktekintélynek számít. Benedek bácsi. Ellenkezett volna még Vilmos, de révész a kezét nyújtotta. Sok szerencsét, fiam. És önnek is, kisasszony. Nagyon örültem, hogy megismerhettem. De most mennem kell. Jó kell gazdálkodnom ezzel a kevés idővel, amennyi még jutott nekem. Olyan gyorsan távozott, amilyen váratlanul jött. Margit és Vilmos pedig egymásra nézett a vaskos akta és a furcsa kulcs fölött. Érdekes ember, szólalt meg végül a lány. És most mit akart csinálni? Nem tudom. Vilmos újra a kezébe vette a kulcsot. Maga szerint. Kassai Margit elnevette magát, majd nyomott egy puszita férfi arcára. Ez egy újabb kaland, drágám. Csak nem akarja kihagyni. A következő napokban beborult az ég és folyamatosan esett az eső, így az ásatás nem folytatódhatott tovább. Sőt, kénytelenek voltak ponyvával lefedni a kutatóárkokat, hogy ne teljenek meg vízzel. Vilmos azonban most nem bánta, hogy nem kell minden nap kimenni a terepre. Bevitte magával révész kutatási anyagát az akvinkumi irodába, és egyre nagyobb érdeklődéssel olvasta. Gyakran elővette a kulcsot is, nézegette, és lassan formálódni kezdett agyában egy gondolat. Már épp ott tartott, hogy felhűjje a Margitot a szerkesztőségben, hogy megossza vele mire jutott, de a lány megelőzte. Az unokabátját Jött az izgatott hang a telefonkagylóból. Révész Benedeket. Tegnap meggyilkolták. Micsoda? Hökkent meg Vilmos. Most kaptuk a hírt a rendőrségtől. A lakásám. Összeverték, aztán leszúrták. Azt mondják, rabló támadás. Mégis miféle értéke lehetett az öregnek? Nézett magáli értetlenül Vilmos. Egy levéltárosnak. Nem tudom, ezt nem közölték, csak annyit, hogy nagy valószínűséggel rabló gyilkosság történt. Értem. Vilmos elhagatott egy pillanatra. Szegény öreg. Aztán vett egy nagy levegőt, mielőtt kimondta. Tervezett valamit ma estére? Csönd lett a másik oldalon. Ó, sohajtott fel végül Margit. Nem mondja, hogy. Azt hiszem, tudom hol van, és egyedül nem fogom tudni elhozni. fele már nem esett annyira, de nem is nagyon akart elállni esernyőt pedig nem vihettek magukkal. Margitnak volt esőkabátja, amit a blúza és a sárga fekete kockás dzsámpere fölé kanyarított. Vilmos azonban hiába keresett megfelelő ruhadarabot a szekrényben, hogy megóvja az esőtől a vadászingét és a safari nadrágját. Már már feladta, amikor mégis kezébe akadt valami. Nem is emlékezett rá, hogy elhozta a szülei lakásából, amikor ide költözött. Harmad fő kabátja, kerekedett el a lány szeme. Azóta megőrizte. Vilmos végighúzta kezét a kopott sötét bőrön és a prémgaléron, amit furcsa mód nem kezdtek ki a molyok. És hirtelen eszébe jutott minden, ami 19-ben a múzeumkertben és a környékén történt. Minden. Én sem emlékeztem rá, mondta halkan. Vajon mi lehet vele? Margit megérintette a kabát ujját. Ha még él, akkor biztos újabb titkos küldetéseken vesz részt, mint a filléres regényekben. Vilmos belebújt a kabátban. Őkétel is behunyta a szemét, és egy pillanatra, mintha ott érezte volna meg, a mellett a titokzatos amerikai izgalmas, mégis megnyugtató jelenlétét. De induljunk, mert hamarosan be fog sötétedni. Az ásatás környékén nem járt senki, és a ponyvákat sem mozdították el. Vilmos így nem aggódott, hogy bárki szóvá teszi majd, mit keresnek itt. De ha kérdezik, akkor is tudja igazolni, hogy a régész csoportnak dolgozik. Amennyire csak lehetett, az ötösszámú kutató árok mellé parkolta le az opelt, és a csomagtartójából tartójából elővett egy csákányt, egy feszítővasat, meg a felszerelését rejtő hátizsákot. A régészek soha nem hagytak szerszámokat az ásatásokon, amikor hazamentek. Mása, már lába kelt volna, mert a múzeumnak nem volt pénze őriztetni a területet. Az eső ebben a pillanatban elállt, a fiatalember pedig megmutatta a lánynak, hol boncsa meg a ponyvát. Aztán leugrott a szabadávált árokba, Közvetlenül a pár napja feltált mészkőlap mellé. Margitnak nem kellett segítség, hogy követni tudja. Bőszerú nadrágot viselt az esőkabátja alatt, könnyen mozgott. Vilmos a nagyobb körben elbontotta a téglákat, hogy jobban hozzáférjenek az elásott szarkofákhoz, majd a mészkőlap mellé térdelt. Látja? Mutatott a lap tetején lévő vésetre, teljesen olyan, mint a kulcsom. Elképesztő, suttogt a lány. Mindig azt hittem, ilyesmi csak a regényekbe van. Ne kiabáljuk el. Lehet, hogy tévedtem. Segítsen. Vilmos egy kisebb vésővel körbe meglazította a habarcsot, majd ő a csákányjal, Margita feszítő vassal óvatosan elkezdte felemelni a fedelet. A lap nehezen akart engedni, de aztán megmozdult. Csak annyira emelték meg, hogy odébb lehessen tolni, aztán mindketten a feltáruló üreg mellé térdeltek. A teret ölelő lámpák fénye nem hitott el idáig, így Vilmos egy zseblámpát vett elő a hátizsákból, és bevilágította a sötétbe. Ez kérdezte izgatottan Margit. Ez lehet az. A külsírban egy nagyjából egy méter hosszú és fél méter magas vasalt láda pihen. Valamikor talán beburkolhatták egy vászon takaróba, de az az évszázadok alatt szafatokra porlott, csak itt ott látszottak megszürkült maradványai. Mindjárt kiderül. Vilmos is magával ragadta az izgalom. Próbáljuk meg kiemelni. Ezt már én is szerettem volna javasolni, ha már úgyis ott vannak. Margit és Vilmos egyszerre kapta a hang irányába a fejét, hogy aztán egyenesen egy rájuk szegeződő fegyver csövébe Székely professzor úr hüledezett a fiatalember, és önkéntelenül is az egyik fal maradványon álló férfi felé irányította a kezébe tartott lámpát, aki egy kis revolvert szegezett rájuk. Ön? Hogy? Székely aladár egy pillantra elgondolkodott, majd ruganyosan leugrott ő is a kutatóárokba. Így két lépés közelségbe került a másik kettőhöz. Vilmos valamiért arra gondolt, ha lőni támad kedve, semmiképpen nem téveszteni el egyiküket sem. De még mindig nem értette, mit keresít a Székes Fővárosi Múzeum igazgatóhelyettese, főleg egy fegyverrel. Azután kezdtem el figyeltetni magukat, hogy az a megszállott révész ott járt maguknál. Először azt hittem, elment a józan esze, amikor egyfolytában az elrejtett kincsekkel zaklatott, meg pénzt kunyarált a kutatásaihoz. Bár azt hiszem, inkább a lóversenyekre. Aztán rájöttem, hogy igaza van. Sajnos a barátaim rábeszélésére sem volt hajlandó megmondani, mire jutott, és hogy hova rejtette a kutatási anyagát. Viszont találtunk nála több újságcikket is magáról, fiam. És a belügyminisztériumban dolgozó ismerőseimtől megtudtam, hogy szegről végről rokonok. Adta magát a gondolat, hogy mindent átadott maguknak. És nem is tévedtem. Maga ölette meg, hüledezett Margit, majd mérgesen összeráncolta a szemöldökét. Csak egy szerencsétlen, haldokló ember volt. Senkinek se ártott. Ha beteg volt, akkor csak megváltás volt neki a halál. Röhögött fel Székely. Csak zakó volt rajta, nem esőkabát. Gyaníthatóan autóval érkezett. Bár így is sokat segített. De miért? kérdezte Vilmos, és érezte, hogy nem a félelem, hanem az indulat kezd elgyűlni benne. Bár nem ismerte, azért valahogy biztos volt benne, hogy Révész Benedek nem ilyen halált érdemelt. Tudja maga mennyi egy közszolga fizetése? Még ha egyetemen is tanít. És mennyi a kiadás, ha megfelelő módon szeretne élni az ember? És mennyire kitartóak a hitelezők? És ezért megélni, gyilkolni is? A szükség nagyúrfiam, főleg ha valaki még keresztbe is tesz. Ekkor egy másik gondolat kezdett el motoszkálni farkaslaki vilmos fejében, ami annyira hihetetlennek tűnt, hogy elsőre nem is akarta felfogni. Pedig egyszerű magyarázatot adott sok mindenre. Maga a tolvaj. Nem kérdezte, állította. Maga lopja a műkincseket a múzeumokból, és maga volt ott aznap este a marákesben kegyelmes uram. Ahol maga jól átvert fiam, pedig nem volt egyszerű megszerezni azokat az edényeket. De soka beszéd, a tanár intett a revolverével. Gyerünk, vegyék ki a ládát. Ahogy elnézem, maga is jó erőbe van kislány. Nem fog nehézséget okozni. Vilmos Margitra nézett, mire az lassan bólintott. Minketten visszafordultak a feltárt üreghez, és letérdeltek mellé. Ugye nem adjuk oda? kérdezte alig halhatóan a lány. Nem, lehelte Vilmos. Ugyan fogalma sem volt, hogyan akadályozhatnák ezt meg. Pedig valamit ki kell találni, mert ennek az embernek az áll az érdekében, hogy megölje őket. Nem fog bennünket életben hagyni. Szerintem sem. Mit piszmognak annyit? kiáltott rájuk székely. Húzzák már ki. A két fiatal behajolt a rejtek helyre. A láda két oldalán volt egy fogantyú, amivel kiemelhették. Bár eléggé megviselt, tűnt az is. Próbálja meg valahogy elterelni a figyelmét, Sukta hirtelen Margit. Hogy? Vilmos óvatosan hátrapillantott székére, közben megragadta a fogantyút. Mit akart csinálni? Csak kösse le. A lány maga mellé mutatott a szemével, de közben ő is megragadta a fogantyút. Maga megőrült Margit, Vilmos nekiveselkedett. Azonnal le fogja lőni. Csak csinálja. Egyszerre emelkedtek fel és rántották ki a ládát. Könnyebb volt, mint amilyennek gondolták. Ennek ellenére, miközben lelakni készültek, a fogantyú kicsúszott Margit kezéből. A csattanás és a lány kiáltására székely odakapta a fejét. Margit a földre roskadt és a lábfejét fogta. Margit, kiáltott rémülten Vilmos, és önkéntelenül is a lány felé ugrott, de a tanár megállította a revolverrel. Maradjon ott, ahol van, fiam, ha már a barátnője ennyire szerencsétlen volt, hogy nem bírt megemelni egy ilyen kis ládát. Lehet, hogy eltört az egyik lábúja nyöszörögte Margit. Majd rendbe jön korkant fel a tanár, és Vilmos felé bökött a fegyvert csövével. Nyisse ki, fiam! De mivel? A fiatalember továbbra is a földünlő lányt figyelte. Kell hozzá egy kulcs. Ami magánál van. Tudom, révész azt is mutogatta, de nem találtuk meg nála. Nem tudok semmiféle kulcsról. Vilmos most először nézett a tanára. Ha volt is, nekem nem adta oda. Itt helybe keresztül lövöm, ha nem veszi elő. Székely hangjából érződött, hogy kezdi elveszíteni a türelmét. A környéken lakók meghallják a lövéseket, és hívják a rendőrséget. Egy kettős gyilkosságot nehezen fog megúszni, kegyelmes uram. Elég volt a szórakozásból, a tanár már üvöltött. Most azonnal nyissa ki. Mondom, hogy nincs nálam a kulcs, rántotta meg a vállát Vilmos, és lenézett a ládára. A feszítővas meg nem lesz elég hozzá. Átkozottak. kiáltott a székely, és fejebb emelte a revolvert. Ekkor valami megmozdult az árnyékban. Vilmos most tisztában volt vele, hogy a lány nagyon gyors tud lenni, ha akar. De hogy ennyire? Úgy ugrott fel a földről, mintha rugó lökte volna el onnan, és a kezébe már lendült is a feszítővas. Amit telibe találta a revolvert, és ki is szakította a tanár kezéből. De székeit nem sokkolta le a támadás. Büdös kurva! vetette magát a lány felé. Átvertél! Ballal ütött. Látszott rajta, hogy nem először csinálja. Margit azonban elhajolt, Kicsit oldalra dőlt, majd a térdével a tanár gyomrába rúgott. Székely felnyögött, hátra tántorodott, de Vilmos már ott volt mellette. Elkapta a férfi jobb karját, hátra csavarta, és megpróbálta leszorítani a földre. A tanár azonban jóval súlyosabb volt nála, és jóval erősebb is, sikerült kijönni a fogásból, és újra meglendült a baja. Vilmos egy lépést hátrált, berugasztotta a térdét, majd jobbal előre ütött. Egyenesen székely veséjére. Az megbillent, már jött is a következő ütésös állára, mégsem esett el. Margit ekkora háta mögé lépett, és a bal tért taposott. Amikor a nagy darab ember a földre csuklott a váratlan támadástól, a lány még erősen meg is lökte hátulról. Székely végigvágodott az egykori pince padozatán, a homloka az ősüreg tégláknak ütődött. Olyan erővel, hogy pár közülük meg is repett. Ennek ellenére nem maradt lent. Artikulálatlan hangokat hallatva megpróbált feltápászkodni, de Margit újra felkapta a feszítővasat, és teljes erőből végigvágott a hátán. Székely ekkor végleg elterült a földön, a tarkójából szivárugni kezdett a vér. Kellett ez? Vilmos lihegve támaszkodott a térdére. Nem lenne jó, ha most maga lenne a gyilkos. Megérdemelte a rohadék, fújt egy nagyot a lány. Kár, hogy nem tudok nagyobbat ütni. Vilmos letérdelt az igazgató helyettes mellé, hátára fordította, és megtapogatta a nyakát. Szerencséje van, sóhajtott fel. Megmarad. És most Margit ledobta a feszítővasat. Most berakjuk ezt a ládát a kocsiba a szerszámokkal együtt, elrendezzük a terepet, mintha meg se bolygatták volna, aztán szólunk a rendőrségnek. Ott a sarkon van egy nyilvános telefonfülke. A rendőrök hamarabb értek ki, mint a mentő, amely aztán elszállította az eszméletlen tanát. Vilmos Margittal viszont kénytelen volt bemenni a kapitányságra, és jegyzőkönyvbe mondani a történteket amely szerint ő, Farkas Laki Vilmos csak az ásatásokat szerette volna megmutatni egy kedves, gyerekkori ismerősének, aki cikket akart róla írni a lapjába. Ekkor támadt rájuk Székely Aladár egy revolverrel, de fogalmuk sincs miért. Majd a felázott talajon olyan szerencsétlenül csúszott meg, hogy beverte a fejét és eszméletét vesztette. Persze Vilmos nem hitte, hogy meggyőzték a rendőröket, ugyanakkor figyelembe véve a körülményeket, azok nem nagyon tudtak volna más magyarázatot adni a történtekre és a fiatalember biztos volt benne, ha székely magához tér, nem fog ellenük vallani. A fegyveren ott az új lenyomata, és meg kell magyarázni a támadást is. Mielőtt elhagyták volna a kapitányságot, Vilmos, még megkérte a vallomásokat felvevő ügyeletes, juttasson el egy üzenetet Révész Nándornak. Ebben leírta, milyen irányba keres az eltűnt műkincseket és Révész Benedek gyilkosait. Úgy érezte, legyen bármennyire is elszánt a tanár, ha rendesen kivallatják, nagy valószínűséggel mindent be fog vallani. Jóval elmúlt már kilenc, amikor újra ott ültek a lakásban, és nézték a ládát, amely 700 éven át feküdt a föld alatt elfeledve, de most arra várt, hogy végre valaki felfedje a titkát. És most, kérdezte Margit, izgatottan csillogott a szeme. Azt hiszem, átengedem magának a dicsőséget. Ne vette el magát Vilmos, hisz megmentette az életünket. A lány kezében nyomta a kulcsot, amely egész este ott volt nála, Joe harmad kopott kabátjának a zsebében. Székely tanárnak nem csak az úr életmódot finanszírozó hitelezőkkel volt baja, hanem a nagy kártya is. Akasztotta fel másnap délután a fogasra kiskabátját Margit, miután hazatért a szerkesztőségből. A rendőrök megtalálták az ellopott csak egy részét is a pincéjében, ezután mindent bevallott. Ezt a révész detektívtől tudja, nézett fel a jegyzeteiből Vilmos. A nappaliban ült az étkező asztal mellett. Kezdünk egész összemelegedni, nevette el magát a lány, majd odalépett a férfihoz, és nyomott egy a feje bubiára. Látom, sikerült megtudni a pár dolgot a kincseinkről. Leginkább azt, hogy nem akármilyen kincsek ezek. Még mindig nem tudom elhinni, hogy... pillantott az étkező asztalra Margit. Higgy el, én sem. Még így sem, hogy látom, hogy a kezembe foghatom őket. Az asztalt egy használt lepedővel takarták le, és arra volt szépen rendbe kirakva a ládatartalma. Három nagy, bőrkötéses, kézzel írt könyv, négy égkövekkel kirakott nyaklánc, egy nagy bőrzacskó arany és pénzekkel, fél tucat nagyobb cseréptégei, egy aranypántokkal körbeteket, mumifikált kéz és egy amfóra, amely legalább olyan hosszú volt, mint a láda, amelyben tárolták. Minden tárgy nagyon jó állapotúnak nézett ki, nem látszott rajtuk, milyen sokáig hevertek a föld alatt. Nem úgy azok a bársony ruha nemű, amelyek viszont elfoszlottak, és csak arany és ezüst díszítésük maradt meg a láda aljában, összekeveredve a rogymaradványokkal. Ezeket egyelőre nem vették ki. A ládában talált iratok alapján ezt az egészet a tatárieres ideje rejtették el, magyarázta lelkesen Vilmos, ahogy Benedek bácsi mondta. Egy pillanatra elhallgatott, majd folytatta. A könyvek receptúrákat tartalmaznak, amiket a korabeli orvoslásnál használhattak. A tégelyekben valamiféle tinktúrák és kenőcsök lehettek régen, de már elillantak, beszáradtak. A nyakláncok bizánci munkák talán a második András keresztes hadjárat során kerültek Magyarországra. Az arany és ezüst pénzek második András és negyedik Béla korából származnak. Ezt mind is sikerült megtudnia, kerekedett el Margit szeme, úgy, hogy ki sem tette lábát a lakásból. Ránézésre! Vilmos ugyanis beteget jelentett erre a napra, hogy tudjon a láda tartalmával foglalkozni. Mivel az eső újra rákezdett, nagy lajos is engedékeny volt vele szemben. Dehogy, vigyorodott el a fiatal ember. Ezekből az iratokból. És fehér célnak eszkébe bújtatott kezével óvatosan felemelte a megsárgult pergamenlapokat. Szép, vágta csípőre a kezét a lány. Pedig már kezdtem felnézni magára, drágám. De nem is ez az érdekes, folytatta Vilmos, hanem ezek és az anforára és a mumifikát kézre mutatott. Ezek minden másnál értékesebbek. El se tudja képzelni, mennyire. Ez a cserép csöbör, mert ugye az ékszerek meg az aranyozott kacsó, ez nem csak egy egyszerű cserép csöbör, emelte fel a mutatóujját a fiatalember. Vagyis hát... Szóval a ládába volt egy levél is, amelyet egy dénes nevű ember iratott Báncsa Nembéli Istvánnak, Vác püspökének. A dátumozás alapján 1241-ben. Pont a tatárjárás idején. A levelet Esztergomba címezték, talán mert azt gondolták, püspök oda menekült, miután válszott, feldúlták a tatárok. Szóval ez a dénes felajánlotta eladásra, és most kapaszkodjon meg, azon amforák egyikét, amelyekbe Jézus bórá változtatta a vizet és Szent Tamás apostol jobbját. Talán azt, amivel a feltámadás után ellenőrizte Krisztus sebeit. Még András király hozta magával őket a Szentföldről, sok más egyében együtt. Erekjék nyílt még nagyobbra el a lány szeme. Felbecsülhetetlen értékűek, vagyis csak korba annak számította. Egy püspöknek pedig, aki fejjebb akar törni, mondjuk egy érsekség felé, nos annak minden pénzt megérhettek. És István püspök fejjebb akar törni. Ami sikerült is neki, mert ahogy némi telefonálás után kiderítettem, később esztergomi érsek lett, aztán pedig bíboros. Az első magyar bíboros. Bár, gondolom, nem ezeknek az erekjéknek a segítségével. Ez hihetetlen. Ült le a lány az egyik székre. Vilmos, drágám, nem is tudom, mit mondjak. Óvatosan megérintette az amfúrád, majd végig simított a nyakláncokon, figyelmen kívül hagyva a másik rosszalló tekintetét. És most mit csináljuk, Mármint ezzel az egésszel. Farkaslaki Vilmos elgondolkodva túrt a hajába. Ezen gondolkodtam egész délelőtt. Ha Benedek bácsinek igaza van, ez a kincs valahol a családunké. Ugyanakkor mégse a miénk, és mi elloptuk. Vigyük be a múzeumba és majd kitalálunk körül valami mesét? Margit az asztalra könyökött. Már úgy is van benne rutinunk. Talán, nem tudom. Szeretnék még foglalkozni velük, de itt tényleg nem maradhatnak. Akkor? A családunknak van egy villája Rákosz-Szent Mihályon. Mostanában alig használtuk. Esetleg elvihetnénk oda. Aztán... Aztán később talán bevihetjük valamelyik múzeumba, ha úgy látjuk. Kassai Margit felállt, a férfi mögé lépett, hátulról átkarolta a nyakát, és az állát annak feje bubiához támasztotta. Egy néma percig mindketten a furcsa, ősöreg tárgyakat és az ékszerek káprázatos csillogását nézték. Ahogy gondolja, drágám, mondta végül a lány, és megint adott egy puszit Vilmos fejére. Aludjunk rá egyet.